Чиканчук трохи образився на Ларису, яка так хутко зникла разом зі своїм риженком. Він думав, вони знову посидять разом, поговорять, як раніше. А вони зникли і залишили його наодинці зі снігом. Гаразд, він сьогодні раніше повернеться додому, трошки відпочине, бо ж неймовірно втомився на цій триклятій роботі. Здається, і на золоті не втомлювався так. А також спробує прочитати дискету, яку йому дав Ручкін – геній комп'ютерних фальсифікацій. Рік тому в такі самі передрізвяні дні вони так само складали геніальний звіт і чекали комісії з Лондона. А ще за рік до того їхнім стипендіатом став харківський хлопець, якого послали вчитися до Кельна Гріна Віленчелі. На якомусь етапі хлопець перестав писати додому і керівництво школи не відповідало на листи. Сторбована мати на останні гроші купила туристичну путівку до Німеччини, щоб дізнатися, що сталося із сином. З великими труднощами жінка, яку згодом за порушення візового режиму депортувала з Німеччини із забороною подальшого в'їзду, дізналася, що її син став наркоманом. Тепер та жінка бачила сенс свого життя у боротьбі з фундацією Gifted Child International, яка розливає обдарованих дітей України під виглядом їхньої підтримки. Про це було декілька невеличких публікацій у газетах. І тоді «Біст» попросив Мар'яну знайти комп'ютерника, який би охайно вилучив з усіх електронних носів інформацію про підтримку того хлопця. Мар'яна не погоджувалася з «Бістом». Вона пропонувала відповісти на сторінках якоїсь популярної газети, що окремий випадок з тим вілончелістем не кидає тінь на фундацію, яка нерідко дає змогу обдарованим дітям з малозабезпечених, а то й з деградованих родин жити і навчатися в хороших умовах європейських шкіл – що наркоманія, на жаль, поширена в Україні, і колотися хлопець міг почати і в рідному Харкові, не треба було для того їхати до Кельна. Але Біст рішуче наполіг на своєму і наказав робити так, як він вважає за потрібне. Ім'я фундації не може бути заплямоване. Мар'яна знизила плечима. Ні, вона ніколи не збагне глибин цього показушного ідіотизму але запитала Чеканчука, чи не знає він комп'ютерника, що вміє охайно забирати з пам'яті непотрібні дані. Чіканчук тоді не розумів, навіщо для цього фаховий комп'ютерник. Адже можна просто стерти непотрібний файл. Одначе зателефонував своєму давньому знайомому Ромі Ручкіну, який, здається, вважався досвідченим комп'ютерником. І той відразу зрозумів, що від нього хочуть. Як виявилося, видаляти зайві дані зі зведених таблиць не так і просто. Для цього потрібен відповідний хист. Крім того, як рукописи не горять, так і файли не стираються. Комп'ютери останнього покоління максимально наближені до людського мозку, мають особливу запасну пам'ять, де зберігається все, що туди заносилось, і навіть те, що потім стерли. Як досвідчений психолог може активізувати весь масив пам'яті, до якої людина не звертається протягом років і десятиріч, так і досвідчений комп'ютерник може звернутися до запасної електронної пам'яті. Але Рома Ручкін уміє цьому перешкоджати. На кожну отруту знаходиться протиотрута, а на кожну протиотруту знаходиться нова, ще сильніша отрута, і цей ланцюг є нескінченним. Дані про харківського вілончеліста-наркомана безслідно зникли з усіх файлів. Його мати не добилася нічого. А зараз Рома Ручкін так само знищив усі дані, а також їхні сліди про дружбонародівські аплікації. І про Альошу Рученка також. «Господи, як тяжко рухатися по оболоні в сніг. Від метро автобуси не ходять, знову треба пішки. А хотів прийти додому раніше». Увійшов до себе знов під телефонну канонаду. «Де ти ходиш? Я тобі дзвоню вже третій день. Не впізнаєш? Це Кубов». «Так, я слухаю, Колю». «Знайшли вбивцю Анатолія. Це паня Бабченко, муж Зінаїди Андріївни. Отою горластий стає в учительки музики». «Значить, це точно не Танька?» «Ні, то паня Бабченко. Зінка робила йому дірку в голові. Директор візьме гроші і знову витратить їх на себе. А ми лишимося з носом. Ніби вона, паскуда, не знала, що за людина був Анатолій». З емоційної розповіді Кобова Чеканчук зрозумів, як загинув Анатолій Сумцов. Отже, Зінаїда Бабченка посіла в колективі недовіру до директора Анатолія Трохимовича. Мовляв, дістає гроші на всіх і відтрачає їх на себе і на своїх близьких – От послав Пащенка вчитися до Швейцарії, а наші діти місять над Ярненську грязюку. І її чоловік, безробітний паня, пообіцяв розібратися з брехливим директором. Потихеньку вони скопіювали ключ від його будинку з метою пробратися до нього і пошукати грошей. Паня вистежив, що директор пішов з дому, зачекав трохи і зайшов у темний будинок. Але виявилось, що директор прийшов додому городами, а не вулицею. Був собі вдома і сидів у темряві. Паня злякався бути викритим, схопив сокиру і вдарив директора по голові. Шукав гроші на очах у «Конаючого Анатолія». Нічого не знайшов, забрав скрипку і якийсь альбом ілюстрацій. Дружина Анатолія Марини, яку слідчий попросив вказати, що зникло з цінних речей Анатолія, сказала, що мав бути той альбом, втім вона не певна. можливо, Анатолій його сам продав. А пані видрав першу сторінку дорогому нашому Анатолію Трохимовичу від випуску 80 якогось року і продав той альбом на базарі, просив за нього 20 гривень. Коли його взяли, почав усе валити на жінку. А та сказала, що не просила вбивати, тільки пошукати грошей. От такі страсті на пасті. Ото вам побут і звичаї провінції. Сердечний Анатолій Трохемович. Хороший був чоловік. Чіканчук увімкнув комп'ютер, вставив дискету, яку дав йому Рома Ручкін. Так, на Алюшу Рученка було виділено індивідуальний грант. Зінаїда Андріївна могла не переживати. Все із самого початку виділялось тільки на хлопчика. А усі кошти, направлені на оплату його міжнародного паспорта – залізничого квитка до Києва, авіаквитка «Київ-Франкфурт», усього на Алешу Рученка фундація витратила 724 американських долари. А тепер про кошти, які Мар'яна везла до дружби народівки у той фатальний день. Вона взяла 600 доларів з внутрішньої каси фундації і занесла ці дані до комп'ютера. Чиканчук знав про внутрішню касу. Кожен співробітник, що працює у фундації досить довго, може раз на два роки взяти одну тисячу з цієї каси для підтримки своїх особистих знайомих. Якщо комісія потім виділить грант особистим знайому співробітника, його буде повернено до внутрішньої каси. І співробітник зберігає право допомагати своїм іншим знайомим, якщо ні, то два роки не можна звертатися до внутрішньої каси. Отже, Мар'яна за якихось міркувань вирішила допомогти школі, де директорував чоловік, до якого вона відчула щось незрозуміле. І так страшно сварилася перед дорогою з Чиканчуком. Нема чого допомагати сірості. Ми не собєс. Ми gifted child international. Треба шукати яскраві таланти. А підтримкою доремі фасоль нехай займається Міністерство культури. Схоже на те, що вона була тоді люта настільки на нього, як на себе. О, Господи, несповідимі шляхи твої. А чому Біст хотів викреслити з документації всі згадки про, як він вимовляв, «дружбородівко»? Очевидно, на всякий випадок, що ім'я покійної співробітниці ні найменшим чином не фігурувало в контексті зловживань посадою. А може не зміг обміняти ті розчавлені гроші з внутрішньої кишені? А може не встигав обміняти їх до прибудя комісії? А може вважав за святенництво їх міняти і просто поклав свої кревні до внутрішньої каси? Конкретні мотиви в даному випадку не мають значення. Найцікавіше, звичайно, було б дізнатися про те, чому все-таки Мар'яна вирішила дати гроші на ту обідрану провинційну музичну школу, де після від'їзду Альоша Рудченка не лишилося жодного яскравого обдарування. Невже то була любов? Любов, яку, до речі, Мар'яна хотіла вбити в собі. Он же ж, навіть на ніч із коханим чоловіком не планувала лишитись. Тільки вручити йому гроші і все – Йому млосно від свіжих новин. Голова йде обертом, серце стрибає від горла до діафрагму. Треба розділити з кимось неймовірність своїх відкриттів. Він набирає телефон Риженка. Слухавку хапають відразу. «Нема його?» – налякано відповідає дружина Люда. «Телефонував ще десь о шостій і досі нема. Ви часом не бачили його?» «І Лариси нема». Майя Гаврилівна приречено каже, що і не чекає дочки додому до католицького Різдва. «Все зрозуміло. Вони десь вештаються разом. Де вони можуть бути? Сидять у барі? Чи ходять по снігових вулицях?» а «Може, Сашко Чіканчук несподівано відчув себе великим сищиком і набрав телефон Мар'яниної квартири? Звичайно, там не беруть трубку». Мар'янин голос ще й досі пропонує говорити після сигналу, і він говорить. «Пані Ларисо, пані Олександре, колосальні новини від дружбонародівського друга Кубова. Якщо ви тут, радий поділитися з вами істотним просуванням на шляху пошуку істини». «Я слухаю, пане Чиканчуче», – хапає слухавку Лариса. Чиканчук розповідає про розмову з Кубовим і про зміст анульованих файлів, а також про свої висновки щодо цього. «А ми так і не знайшли рукавичок» каже Лариса. Можна подумати, вони з Рженком йшли туди шукати Мар'янині рукавички. Рукавички. Мар'яна мала звичку ховати свої прикраси в рукавички. Нашу запасну пам'ять поки що ніякий рома ручки не чистив і те, що зберігається там, потроху виходить на поверхню.